На на третия стол, значи ще има водещ, може би. И това е един. Не, на място си. Ивана, седи и ти. А, а, така. Тъй като имахме много недоразумение в сателитните съобщения помежду си и нямаме никакъв сценарий, веднага искам да ви го призная. Правим два сценарии. Ще справим ли? Да. Значи, Аз съм написал Иван, таку-що седна е, върху, върху това, което аз съм написал. Е, Той е върху неговата книга е, за демокрацията и за доверието в демокрацията. Е, и е, искам да кажа, че това е една много хубава книга веднага и ще го казвам много пъти, но имам много критики към нея. Е, предлагам, вместо, както аз си мислих от начало, че ще говорим по... Е, 6 минути, 8 минути или 10 минути. Аз да си изчита моето, след това Иван да си каже своето и след това и да си кажете вашето. Добре, започвайте така. А, да, за това е добър план. Планът е мой, съжалявам. А, Деян а, Деянов а... с Деян Деянов България. в България с текст. Не, само дръж микрофона пред устата ти, това, защото се записва... Това е ами този И е... Двата стават, но, но един се пак, нали? Да. Така. От нас, а, доколкото разбрах, се иска равносметка след 25 години за това как се случи загубата на доверието в демократичните институции. Това, което ме съблъзни в поканата на хаос, искам да ви благодаря, е, че проблемът, който го поставя Иван Кръстъв, не е проблем за доверието в нашите махленски демократични институции, че това е проблем е, и на метрополията, и че това е наш проблем, доколкото е проблем на метрополията. Е, това значи, че ми е спестено да обсъждам политическото обреме на следено от Живков, къде са отишли куфърчетата на Андрей Луканов, е, дали Иван Костов е капо капи, как царят е реституирал Рила и дали Бойко Борисов е балкански харизматик или нечия е политическа маша. До тук приемаме, нали? Добре. Тук сме, не се обиждайте, в на Европа и проблемът за загубата на доверието демократичните институции по своята същност е същият, макар и да се проявява по нашенски деформирано. И за всички нас е, може би, задължително, като разговаряме за срутването на Берлинската стена, да не забравяме за Вашингтонската стена, за предложените от политическия дизайнер Джо, Джон Уилямсън 10 препоръки за економическа политика, институционално закрепени в същия този град. Стена, за която бяхме въдворени през същата тази 1989 година. И така, първо. Преди около година Иван Кръстев издаде «Ние вярваме в недоверието. Може ли демокрацията да оцелее, когато не вярваме в нашите лидери?» Блестяща книга, по-скоро джазова импровизация, така казва сам Иван, отколкото наръчник за решаване на всекидневни политически главобосканици. Блестяща книга, която по-скоро поставя проблеми, Само въднушава решение, но в която Иван още в началото заявява, че не иска решението да бъде търсено в един обърнат наопаки Бентенов, или ако искате в, укуанс, в паноптикум, в който политическата класа ще бъде в кулата, ще бъде все поднадзорна и ако съм разбрал добре, за Иван проблемът не е в този мониторинг, който дава шанс на демокрацията да функционира, така да се каже, чрез менеджмент на недоверието. За него доверието е всъщност за демокрацията и той не би искал да живее в общество, в което гражданът е лишен от свободата да избира, да участва в избора на економическите политики, например, спрямо бюджетния дефицит. Така ли, Иван? Да. А, тъй като демокрацията е политическа форма, която благодарение на силата на избирателите може да се подлага на самокорекции, казва Иван, още тук държа да кажа, че аз в много отношения съм единомишленък с Иван Кръстев. Демокрацията не умира, за нея по-скоро по и предстоят дълбоки метаморфози, но не е едно и също това, което мислим за това, какви са те и как ще се стигне до тях. Една скоба. Иван Кръстев тръгва от проблема за това, на какво се дължи загубата на доверието в демократичните институции. Мисля, че от тук бих тръгнал и аз. Но минавайки през много от неговите мисли, бих стигнал до изводи, които не са същите. И така, проблемът на Иван Кръстев беше «Може ли демокрацията да оживее без доверие?» За да го реши, Иван се обръща към знаменитите си пет революции, избрани може би малко произволно, откъде на къде ги няма нанотехнологиите или пък технологиите на земеоформянето, треформейшнст, в, на, в, на, на, Маркс, на Марс. Проблемът обаче не е в това, а в това, че Иван, мисли през идеологията, постигнахме това и това, но до съжаление се стигна и до някои лоши следствия. Само, че малка подробност, тези лоши следствия са условия за възможност на това, което е постигнато от обществото, което след малко ще нарека свърхлодален капитализъм. търкаля по някакъв начин на някъде. Ще го кажа е, накратко. Тези, да кажем, пет революции по необходимост обиха доверието в демократичните институции на е, модерния капитализъм и е, тя няма как да бъде съживена. Тази таква демокрация. Трето. Тези пет революции са функции... Сега... Иван го разказа в книгата, а аз ще разкажа книгата на Иван до някъде. Не съвсем. Сега ще пише едно от 2045 нататък. Те са функции на дългосрочните политики на флексибилността на либералната демокрация, диктуващи дневния ред на свръхмодерния капитализъм. Първо, социалната революция от 60-те години на миналия век убила в името на свободите на личността, свободите на всеки от нас, общите ни свободи, свободите на всички нас. Очевидно това е същността на биополитиката на този свръхмодерен капитализъм. Значи това са е, от сексуалната революция до еднополовите бракове всичко. Това несъмнено е биополитиката на модерния капитализъм. Второ, пазарната революция на 80-те убила в името на Милтан Фридбеновия економически рай, общия економически и социален интерес и хвърлила излишните в казаните на Ада. Иване, малко свободно ми предаваме, извиня. Трето, революцията от 1989-та убила в името на диктатурата на настоящето над бъдещето, а в болшевички експеримент било обратното, казва Иван, убива бъдещето там, че да извличаме принадена стойност от неговата експлоатация. Четвърто. Революцията в комуникацията, интернет, убива в името на интернет-кишетата самото политическо. Полиса. Пето. Революцията в невронауките, която в името на разрешаването на загадките на мозъка, обнови технологията на промиването на мозъците. Иван Кръстев има мисловно почтенност да си даде сметка за всички тези амбивалентности, да ги критикува, макар и доста добронамерено. Но Иван се самозалъгва, че неговата идеализация за демокрация има как да оживее след всичко това. Четвърто. И така, за мен лично книгата на Иван, въпреки девичарското ми недоверие в идеологическото клише на либерализма, който от десетилетия вече неуспешно търси да се самообнови, без да се отърси от обещанията на Фридмановия економически рай, ми дава шанс да обмисля проблема като критически теоретик. А както многократно съм заявявал, за не един политически проблем и тук решимостта му е в това дали можем да мислим, Сърх модерния капитализъм през исторически граници. И за съжаление, и тук скандалното е в това, че дори критическите теоретици, каквото и да значи това в 21 век, не могат да мислят тези граници. Съвсем накратко и огробено, може би по-добре е да го кажа предварително. Това е което искам да кажа всъщност на Иван. Недоверието в демократичните институции е функция от недоверието в економическите институции на този ударен капитализъм. Сравни Световната банка, Международния вултен фонд и така нататък. Пето. Това свидетелство и Жозе Самарагу. В любимата на Иван политическа фантастика от книгата му Виждане за 83% бели бюлетини. А, значи става дума за един дъждовен ден, в който вие сте чели много от интервютата на Иван. А, се е случило така, че отначало никой не отивал да гласува, а след това а, отичи да гласуват и пуснали 75% бели бюлетини. А, те са чудили дали това нещо е а, някакси а, конспирация, някаква и така нататък, отома имало избори тогава се случило, че с 83%. А, значи, е, е, към тях ще се върнем нататък, като разговаряме. Но за мен те съвсем не са филм на ужасите, както казва Иван, а само едно силно, при това далече не най-силното политическо оръжие на една бъдеща демокрация. Е, така би предложил статията си за изборния кодекс и нефтедовата политическа геометрия, за откровенно отрицателните вотове за изборите, как да се избира, което, ми се струва, забравено в нашата политическа аксиоматика, не са ли всъщност е форма на самокорекция? Изводът на Иван Кръстев от мисловния експеримент на Самарагу е следният. Цитирам. Капитализмът на 21 век създава общество, в което консуматорът всеки ден е изправен пред хиляди избори но в което гражданите практически е лишени от да избор. Според мен не е така. Тези 83% са избрали да не живеят с капитализма на 21 век. Те са се отказали от това да бъдат златния милиард на консуматорите. Или са склонни да се откажат. Давайки си сметка за това или не, те, които, не се съмнявам в това, не са критически теоретици, като мене, вече практически мислят сръхмодерния капитализъм през исторически граници. Още веднъж гражданът очевидно не е лишен от избор. Тук за малко се отклоня. Цитирам Иван. Връщането на доверието в демократичните институции. Значи, това ми звучи също като това, което в урока по история за 1878 година се нарича възстановяване на държавността ни. Коя държавност на Иван Шишмани и неговите боляри, може ли тя да се завърне? Коя демокрация на Солон, на Линкон, на Ленин или на Джон Кенеди? Какво значи демокрация та? И какво значи доверие То? Водушевеното доверие от началото на модерната демокрация, или в всекидновеното олегнало доверие в една вече не предизвикваща водушевление демокрация? която Чърчо мисли като най-малкото зло, или умореното доверие, желаящо да се върне назад към традицията, била тя религиозна или не, или към общностите, били те семейни или не. Очевидно, за мен няма такова животно като демократичните институции. Доверието в, в тях. И очевидно, връщането на това доверие е либерално идеология. Проблемът за мен е, има ли в себе си доверието, че можем да институираме такива демократични институции, чрез които да преминем колкото се може по-безболезнено през границите на свръхмодерния капитализъм. И от тук, възможно ли е, и ако да, то как, една следмодерна и следкапиталистическа демокрация. Спортиван Кръстев, през 89 та и след провала на бълшевички експеримент, бъдещето вече е политически изконсумирано. Това е цитат. То не може политически да ни мотивира. Всъщност, замислете, за кои сме тези ние? Ами ако не е така, ами ако тъкмо бъдещето предлага залозите, за които си заслужава да се живее или да се умре, ами ако бъдещето е било само изтласкано по Фройд и се завръща вече не като обещание и съблазън, а като предупреждение и тревога. Може би тогава добрата политика вече е не бисмарковата. Може би политиката вече е изкуството на невъзможното. Всъщност това е заглавието на моята критика към Иван. Политиката като изкуство на невъзможното. Седмо. Очевидно, пак съм дължен да кажа какво имам предвид по сърхмодерен капитализъм. Мак Вебер, този, който преди около век нарече капитализма най-съдбовната сила на нашия модерен живот, е откривателят на никога не изказаната идеализация на модерния човек, че стига само да поиска, той може да предвиди, да изчисли и дори да управлява всичко в своя живот. Вследствие на експанзията на така наречената от Вебер формална рационалност, а от тук и на това, което той нарича всеобщо рационализиране на живота. Проблемът е в това. Вече живеем в едно невеберо време. време, а идеализацията, открита от Макс Вебер, не е практически истинна. Живеем в общество на връхлитащи ни от рискове. Нада тук трябва да се обръщаме към Орих Бек? трябва да се занимаваме с проблема за неизчислимите рискове? Това е очевидно за всеки от нас, от самия живот, на всеки бил той капиталистически собственик, лишен от капиталистическа собственост или излишен. Критическият теоретик може да добави само, че този капитализъм е достигнал границите, при които е заставен да убива условията за собствената си възможност. Ойкуса от гръцката дума ойкос, домакинство. Идва и економика, и екология. Ойпуса, който обитаваме, т.е. живата земя. Лично аз съм обсъдил проблема в статиите си, историческата съдба на модерния капитализъм и еколапс. Няма да ви досаждам с тях. Осно. връщам се обобщено към проблема на Иван Кръстев. Съвсем накратко и отново съвсем грубено. Недоверието в демократичните институции не може да бъде възвърнато в границите на свръхмодерния капитализъм, тъй като то е, така или иначе, функция на неговата неизчислима рисковост. На това, че политиката вече не може да функционира по свои собствени закони, както си мисли Вебер, както е в модерния капитализъм. Че изборът на економическа политика не може да се върне в политическото, колкото и да ни се иска. Това. То може да бъде придобито, само ако успеем да превъзмогнем тези граници. И макар и риторически да не е благоразумно, ще забегна напред, връщайки се към Макс Вебер, но вече към неговата социология на религията. Вие се че той така критикува Маркс, че винаги е необходим някакъв религиозен религиозна етика и економически етос за евъзможна економическа революция. Значи връщам се към Вебер, към неговата социология на религията. Доверието в демократичните институции изисква една нова религиозна етика, един нов економически, а следователно и политически етос. Това, мисля си, е възможно само чрез една скеза, обръщаща мотивите на протестантската. Не Аскеза на потреблението, а аскеза на производството. Как да наречем? Кой идиолект предпочитате? На Вебер или на Маркс? Ако искате, аскеза спрямо рентабилността на постоянно възновяващата се печалба, спрямо е, рентабилността, ако искате, спрямо капиталистически производителния труд. 9. Може би този религиозен обрат в критическа теория ви очудва с някакво, пак ще го кажа по Вебер, родство по избор, между вериото на старомодния католически свещеник и е, следподерния левичар, като мен. Очудващо. Е, но държу отново да го кажа. Религиозното обръщане, което аз имам предвид и е говоря от около 20 години, но не от Анвоно. Е обърнато към бъдещето, а не към миналото. И е мотивирано от един заложен в стволовата клетка класов расизъм на немедицинското човешко усилване, human enhancement, на лошо разбраното сръхчовешко на ниче. след хуманистите го наричат метачовешко. Сради да кажем, какво казва по този проблем, Петър Слотър Дайк и не по-малко скандалния Жерон Гофет. И от тази бомба значи, зависи с няколко бестилетен закъснител, която може да предизвика еколапса на живата Земя. И тук може пък да се обърнете към а, теориите за гея. Гея – същата името на Земята, на Джеймс Лавлок и Лин Маргулис. Джеймс Лавлок, който в рамките на НАСА се занимава с реформацията на Марс. Затова казах за обновяващата си критическа теория. На нейният езигях предлагаме тревога, а не съблазън. предупреждение, а не обещания. Един нов баланс между, извинявайте, между алетични и деонтични модалности. Съжалявам, много е философско. А, а, значи, алетични са модалностите, възможно, действително необходимо. Деонтични са забранено. За по-кратко. И това, което искам да кажа, е, че не всичко, което е технологически възможно, е разрешено. Съвсем очевидно е това и немалко от това, което е необходимо за економиката на съсмодерния капитализъм, е забранено. Този обновен религиозен политически етос са шансовете на едни демократични институции, които ще имаме дългосрочно доверие. По това се различавам и от старомодния католически свещеник, и от не по-малко старомодното левичаство на 20 век, и от обърналите лицето си към миналото либерализъм. Десет. Вече съм завърши. Още едни скоби. Иван Кръстев някъде казва, че социалната държава умира, е умряла, тъй като тя може... Така ли, <свят> дека до тя може да предложи автомобили и перални според потребностите на консуматорите, но не и според техните желания, според изкушенията на дистинцията и така нататък. Преди всичко, очевидно проблемът не е в автомобилите и пералните, а в това, че няма вече само класово обусловена противоположност между богати и бедни, а расова. Между смъртни и практически безсмъртни. И от тук идва класовия расизъм. След това, тъкво -тък са, тук, на тъкво тук са капаните на събожанта, заложени от сърходелното потребление. В това ти, изненадващо разбираш, че си бил лишен от стоки, за които не си и сънувал. Удивително. немането. Значи на немски това ще бъде Алхебан, Похеял. На лишенността. Един не Аристотел Стелезис. Извинявам се за думите. Това е шега. Значи, че нас ненадейно ни осведомяват. Че си бил лишен от уикенд на Марс, от това, че си мъж, лишен от шанса да забременееш или човек от шанса да живее в тялото на акула. Какви хубави стоки. Лишен си бил от това виртуалното да се окаже действително. И съвсем кратко, като завършим. Блестящата. Наистина блестящата книга на Иван Кръстев, според мен има проблем с идеологическата риторика като оставим тази склонност на Иван към патониското хипостазиране на демокрацията, доверието. Моля? Демокрацията, доверие то, и така нататък. И към това неразбираемо за мен неразличаване на всеки от всички, на свободата за всеки от нас, от свободата за всички нас, да не забравяме, че всеки може да бъде свободен без да сме свободни всички. Има още един проблем. Иван Кръстев, също като Фуко, с неимоверна лекота се позовава на едно ние, което ние, останалите, можем и да не приемем. То ни връща към неговите, според мен, идеологеми. Идеологически квантори. квантови, значи всичко, всеки, някой, така нататък. Баба ми преди години ми казваше, че едно време всички жени са имали слугини. Това май не се отнася до слугините. А, така и Иван, като казва ние, има всяка предвид всички ние, освен тези, които не са от нас. Вън от чегата обаче, аз отново държа да кажа, че книгата на Иван върна в мен доверието в проблема за доверието в демократичните институции и ме застави да се замисля по проблеми, на които обръща гръб, но към които критическият теоретик е длъжен да се обърне и да ги обсъди с останалите лице в лице. Дори да си мислиш, че политиката е изкуство на невъзможно. Благодаря ви. Добре, сега. Иван, какво има предвид Иван, когато а, казва ние и либерална идеологияма ли е доверието? Първо много благодаря на даян, че е прочал книгата. И, и аз мисля, че а, трите неща, тъй като това е сериозен текст, който не очакват от мен, че аз ще почна а, да коментирам веднага а, на базата на това, което съм чул. А, има три критики, които аз мисля, че са абсолютно легитимни. Едната е, че в крайна сметка става дума за обяснение на недоверието в рамките на самото това Статукво. Второто, той предлага решение и то е свързано с друга перспектива а, за това, как би могло да изглежда бъдещето. И трето, че в този текст а, проблема за демокрацията и капитализма не си през цялото време капитализма се мисли като естествено състояние, в което функционират всръхмодерния капитализъм. Някаква демокрация, която не, не, не непременно е така. Това, което аз ще се опитам да направя много кратко, е следното. Се опитам да разкажа проблема такъв а, какъвто го видях и на базата на него три или четири неща, които ми се виждаха важни. Едното е... Аз винаги съм бил две неща много впечатлен в целият този проблем с доверието. От една страна, ако погледнете социологическите проучвания, ще видите, че това е тренд, който съществува в почти във всички страни, и доверието в демократичните институции рязко намалява. Нещо повече, не става дума само за социологически проучвания, намаляване на гласуването, Хора, които се предполага, че би трябвало най-активно да участват в гласуването, тъй като за тях гласуването е начин да подобрят положението си в социалната система, бедни и млади безработни, с тези, които най-малко гласуват. В същото време обаче, както се говори за недоверие, случват две неща. Ние все повече непрекъснато се доверяваме на неща, за които не знаем нищо, като тръгнато от електронна търговия, минете през всичко това. И основният въпрос е до каква степен първо недоверието е реалност. Вторият проблем е до каква степен недоверието е лошо нещо. И всъщност тук има цяла традиция и смисъл пиеро Заволон е най-силният представител на това, който вижда в недоверието, а не в доверието, основата на демократичната система. Той през цялото време твърди, че недоверяващия се човек е човека, който е ключов за какъвто и да е било демократичен режим. Двете неща, които... Та е интересна, всъщност поне за мен противопоставянето, което тръгнах следното. Някъде още в 60-те години Даниел Бел твърди, че за да може капитализма да се възпроизвежда са необходими некапиталистически хора. А в същото време всеки от нас, който е чел и се е занимавал с каквито неща, свързани с социализма, помни напълно обратното твърдение, че за да може социализма да се възпроизвежда са необходими социалистически хора. И това е едно от основните неща, върху които се базира всичко. И затова за мен беше изключително интересно, защо в единия случай проблема на системата е... Възпроизводството. Значи, появата на капиталистически човек се оказва най-големия проблем за капитализма. Например, спестяващият човек не е капиталистически човек, заемащият пари човек е капиталистически човек. Спестяващият човек идва от една предкапиталистическа традиция в смисъл това при е описано много ясно и просто. В същото време, през цялото време, проблема на социализма, който обяснява своите неуспехи, е свързан с факта, че го няма още социалистически човек. Значи, има некакъв човек, който е унаследен и този човек не може да позволи на системата. Да от тук за мен се появи целият проблем с това как мислим на доверието. Напълно съм съгласен, между другото, за риторичната критика на, на Диана. Абсолютно мисля, че просто справедливо е това, което казва. Но това, което според мен за мен е по-скоро той не вижда, е, че моя спор е с сравнително различен човек от него. Мой спор е до голяма степен с хора, свързани с факта, че възстановяването на доверието в демократичните институции може да се случи през процедура и значи главно проблема с целия, т.е. с прозрачността. Значи, достатъчно е да бъде направен прозрачен един процес и той връща доверието към институцията, че прозрачността ражда доверие. Значи, моето твърдение, че въобще. Е това, е да, значи, моето основна теза е следната. Раждането на доверието е основно, особен. Проблем. Аз мисля, че доверието ние много трудно го пораждаме. Модерността не поражда доверие, а трансформира доверие, което е родено в едно предмодерно общество в отношение между хора. Го трансформира в доверие към институции. Значи реалното доверие е такова, каквото е. Значи, ти вярваш на човека като тебе и изведнъж започваш да вярваш на някакви институции, започваш да вярваш на машина на стената, която дава пари, слагаща там карта, извършваш някакви такива неща. И за това за мен големия проблем беше, възможно ли е през премахване на политическото, свеждането на политическото менежиране на недоверието и през прозрачност да бъде решен проблем, който според мен е чисто политически. И сега за последно какво в политически проблеми, тук което искам да е Мисля, 70-те години Хиршман се опитва да разкаже как в една ситуация на недоволство от това, което вие изпитвате като консуматор, като гражданин, а, може да реагирате на тази ситуация, в която не ви удовлетворява това, което получавате. И той твърди, че има два начина, класически начина. Единият е на пазара. Когато даден продукт не ви харесва, много рядко се случва да започнете да пишете петиции до производителя на Volvo и да го карате да си промени колата, започвате да си купувате BMW. Мога да избера и други коли, но не да държа класа от идентичност. А, купувате си БМВ. В момента, в който си купите БМВ-то, вие вече сте изпратили послание на производителя на Volvo, че нещо започва да става, той започва да губи своя потребител и че ако това започна да го правят все повече хора, за него има два варианта. Или да, да, загуби, да загуби пазарен дял, да загине или да се опита да променя това, което произвежда. Изключително важно, за да може този тип пазарен механизъм да работи, е, че има едни хора, които са по-активни от други хора, кои в един момент всички се разочароват. ВОВО. ВОВО няма никаква възможност да се реформира. ВОВО няма никаква възможност да подобри състоянието си. Ако изведнъж всичките напуснат, ти просто трябва да умреш. И в този смисъл пазара работи през това, че има един много по-активен човек един много по-активен потребител, който през цялото време се опитва да прави така, и така се реформира обществото, защото за мен поне големият проблем е с доверието и как се реформира обществото. Но съществува друг свят, и в този свят е света, в който напускането не е толкова лесно. В смисъл, човек не напуска лесно религията си, или поне оттам тръгва Хършман, който е човек на предно време. Човек не напуска лесно политическото си семейство, политическата партия, на която принадлежи. За него излизането от такова ситуация е свързана с екзистенциален проблем. И тогава, ако иска да промени нещо, той започва да търси неизхода, започва да мисли през това как да промени през глас, пише петиции, организира различни неща, за които са му необходими други хора. Значи има нужда от колективно действие, докато в първия случай е напълно индивидуално действие. За Хиршман всичко това е възможно, защото категорията лоялност е тази, която той не проблематизира. Той твърди, че има такива неща, които наистина е много трудно да бъдат напуснати. Значи човек не се развежда лесно, човек не се разделя с религията си, не се разделя с държавата си. Това са неща, които а, са нещо, което са ти ключово важни. Това, което ти се опитваш да опишеш в твоите категории като свръхмодерен капитализъм, на чисто а, политически език, в който аз през цялото време функционира в тая книга, твърда следното. Това, което се е случило е, че ние живеем в свят, в който вместо неговото изход глас и лоялност, много повече има изход, да ага го преведа, шум и нелоялност. Изведнъж се оказало, че в момента да напуснеш семейството си, да се разведеш е почти толкова лесно, колкото да смениш колата си. Сменянето на вота, и за това има достатъчно много социологически данни, се оказва, че не е такъв драматичен процес. И за мен въпросът е как функционира политиката, в която лоялността, и за това мисля, че Диан е прав, самата категория доверие, защото аз по-нататък пак някаква следваща книга написах, в която <съща> излезе, може би това е по-добре разказано. Всъщност категорията лоялност се оказва ключовата, защото категорията лоялност е специфично политическата категория. Не е проблема просто за доверие, което може да бъде заработено, примерно, с това, че ти успяваш да дадеш на хората нещо, което те харесват, а с това, че съществуват определени ти политически лоялности. Отново повтарям, нека силно политически по своя характер. И тия политически лоялности разграничават действието в света на пазара от действието в света на политиката. За да завърши, тук се появява проблема и с моята любима фантастика политическа. С... Книгата на Сарамаго. Между другото, за ме, книгата на Сарамаго е изключително интересна и аз и следващата книга е ползвах, за да се опитам да опиша протестите, на които а, всички сме свидетели през последните пет години. Между другото, през последните пет години масови политически протести, напомнящи това, което видяхме в България през февруари и през юни по различен начин, има в над 70 страни на света. И най-интересното е, че тези страни са много различни. Има богати и бедни, демократични, недемократични, засегнати от кризата и незасегнати. А, но едно от основните въпроси, през които аз се опитах тогава да ги разбера е следното. Протестиращият на Сърмаго има три основни характеристики. Това не е колективно действие. Значи, когато полицията се опитва да разследва кой е организирал белите бюлетини, когато полицията се опитва да разбере кой е организирал белите бюлетини, как е възможно в един и същи момент 70% от хората да гласуват с бяла бюлетина и се оказва, че няма данни за такава организация. В смисъл това е епидемия, не е революция. Знъждно значи се оказва, че 70% от населението в един и същ момент стига до един и същи извод като абсолютно индивидуален извод. И след това те не предприемат абсолютно нищо друго. А, значи там Те не се опитват да се организират, да вземат властта, да направят каквото и да било. А в този смисъл политическото е заменено от протестното. И значи, това, което ми се вижда е изключително важно в начина, през който се възпроизвежда този политически модел, е следния. В... Ако ти нямаш политическата альтернатива, и тук проблема за бъдещето е ключов, защото в крайна сметка цялата идея за избори и за альтернатива е пряко свързана с съществуването на някакво бъдеще, което ти мога да разкажеш по различен начин. Ако него го няма, тогава контрола върху властта функционира по напълно различен начин. Едни хора излизат на улицата, не защото имат социални характеристики, не защото са работници, селяни или каквито и да е било, а на базата на някакъв граждански инстинкт, между това е познато в римската история, когато на няколко пъти е, така нарече, сесе, сесеци, да, не знам как да я преведа, значи Илия, който е тук, е човек, който ми разказа това нещо, а, и става дума за следното: Когато плебеите, това много често става при дългова криза, плебеите, които са грубо казано, средната класа на римското общество, имат усещането, че техният интерес е напълно пренебрегнат. Те не се вдигат, не извършват въстание, не отиват а, да се бият по улицата. Извънши всички напускат града и започват да живеят на един от съседните хълмове. Те нямат никакви претенции и искания към властта. Те чакат властта да отиде при тях и да им обясни защо е важно те да се върнат в града. Те искат абсолютно нов наратив, който да върне смисъл в научността. И според мен е целият този проблем с загубата на доверие, което е пряко свързано с загубата на политическото като проект и лоялност, е свързано с появата на този тип а, а, политическа практика. Затова, когато ти говориш за друг тип аскетизъм, за друг тип а, а, поведение, за мен го слеменият въпрос, и това е реалния въпрос, това е като нормативно виждане, мога лесно да си представя, че изглежда... Теоретически интересно. Има ли такова търсене? Има ли такова търсене на колективно действие, което предполага реализирането на този утопичен проект, който ти предлагаш? Съществува ли въобще идеята за такъв колективен проект? Или изведнъж се оказва, че колективните проекти са изместени от индивидуални решения, които в един момент започват да изглеждат като колективни проекти, като това отиване на съседния хълм? Значи ще говоря без три микрофона. А, е, Иване, е, очевидно, Жозеф Мараго е това, което ще бъде проблема от тук нататък за нас. А, м мога да кажа следното. А, аз мисля, че го казах, но съвсем бегло. А, бъдещето не е политически изконсумирано, бъдещето е изтласкано по Фройд и сласканото винаги се завръща. А, значи, е, за мен е тези 83% преди това всички тези колебания, всички тези е, потобранси в е, политическата власт и в опозицията е, идват от е, е, формите, в които е, се завръща бъдещето. Е, ти Тълкуваш това, все едно, че за тях е, бъдеще няма. Аз толковам, че за тях има и склонно бъдеще и трябва да дойде някой психоаналитик, социоаналитик, шаман е, и така нататък, и който да им каже е, какво е това тяхно бъдеще. Аз толковам за разлика от тебе, това, че ти казваш, има страшно, хиляди, много, много, хиляди избори като консуматори, но нито един избор като гражданин. Аз толковам такво обратното. Те практически така са усетили, че е, трябва да бъдат граждани и са е, отишли до урните, а не са отишли на лово за лисици, както казват някои наши политически коментатори. Не беше за лисици, за какво беше? Моля, гъби. Съжалявам. Лисици гъби, каквото намериш, както се казва. А, а те са отишли до урните и те са пуснали бели бюлетини. А, значи те са гласували по някакъв начин а, нали, за едно все още неоформено бъдеще и са казали, може би, дайте ни форма на това наше бъдеще. А, и а, аз казвам, за да, нали, Това е моята теза, която може би малко остана в скоби, а, че проблема не е в политическите институции и да се възвърне в тях доверието, а проблема е в институирането на политически институции, в които да имаме доверие и в доверието в самите нас, че можем да институираме такива политически институции. А, и аз казах, че това не е проблем обърнат към миналото, а че това е проблем обърнат към бъдещето. Но в, на мен нещо не ми е ясно. В този жест, отиването и гласуването с, с бял вод или знак, че не харесвам това, което имам пред себе си като възможност за избор, а, има ли идея за нещо друго, което би харесвала повече от това, което стои на масата а, като, като предлагане, като политическа стока или като представители, които аз да избирам. Или това е и а, някакъв вид нехаресване на... Да, нехаресвам и самата себе си, отивайки там да избирам. Тоест нехаресване на недоверие в а, самата, самата общност, която така или иначе няма откъде да... А, не, не, харесва, не харесва и самата себе си, по някакъв начин. Значи, ако това, те, е, ако това, това е факта... Това е вот срещу тях самите като потребители, mm -hmm. т.е. срещу сръхмодерното потребление, т.е. срещу сръхмодерния капитализъм. За тях това е аморшно, т.е. това е което търси форма. Още веднъж казвам, нали, каква е тази форма? Аз не мога да го кажа. Аз обсъждах този въпрос за неевклидовата геометрия политическа. Иване, Само едно нещо. Значи има нещо общо между нас и ЗДЯ. Нито нас двамата не е говорил с тия хора, които са пускали белите бюлетини. А, защо го казвам? Защото веднага давам обратна интерпретация. В момента в който вие пускате бяла бюлетина, и вие позволявате на същия този елит да реши какво искате да кажете с него. Тя не е толкова очевидно интерпретираща какво, за какво става дума. А в този смисъл се оказва, че големия проблем в твърдението Ние сме народа е, че някакси народа не може да каже нито едно друго изречение. Значи ти се отказваш да имаш искания в този смисъл альтернативите излизаш да кажеш Ние сме народа. И това е файн. Въпросът е следния. Но какво иска този народ, трябва да го каже някой друг. Ти, ти казваш, че ще дойде жреца, в хубави смисъл на думата, който ще го формулира. Добре. Аз, Добре. Да, да, аз твърда, че абсолютно спокойно същите тия, за които са гласували 17%, могат да кажат, че са чули гласа на белите бюлетини и ще извършат това или трето, или четвърто, или пето. Според мен не следва а, този тип интерпретация, която е възможна, която ти даваш, по никакъв начин политически не е задължително да бъде по този начин прочетено и в това зависимост къде ти стоиш в политическата система ти позволява да вземеш или да изгубиш инициативата. А, така е. Значи политически не следва нито това, което казвам аз, нито това, което казваш ти. Очевидно това е следствие от е, е, идеологическата ни призма, е, така да се каже. В единия случай има бъдеще а, значи, аз, и някакъв възможен а, разказ за бъдещето, и, това а, да го значи, твърдиште. Аз че преди всичко аз, а, аз не мога от Анвона, но мога теоретически да кажа малко повече за това бъдеще. А, и основни всичко мога да кажа, че а, проблемът с белите бюлетини е м, някакво бяло пятно все още в а, политическа теория че, освен бели бюлетини, има много проблеми на една неевкредова политическа геометрия. Значи аз а, казвам, че отначало а, ние трябва да сменим политическите аксиоми на изборния кодекс и то не само нашите. И някъде има такива бегли зачатъчни занимания. Значи ние трябва да избираме а, как да избираме. Ние трябва да избираме след това. Ние трябва да избираме също какво да избираме, т.е. дали да избираме за бюджетния дефицит и така нататък. И може би трябва да избираме, дали да избираме, т.е. дали да бъдем граждани. Значи, избор е едно много аморто нещо. Освен това, какво значи Бялвод? Бялвод, Паскал Перино със своята политическа коректност, а той е така някакси уникален със своята политическа коректност, е, е, вотъ, е хем да гласуваш срещу, срещу всички, хем да кажеш публично, че, глас, че не гласуваш за никого. Обратното значи, аз съм за откровеното гласуване срещу всички или гласуване срещу някои и за това да можеш да избираш между различните тези е, формати е, на изборния, е, изборния кодекс. Е, е, всичко това, според мен, ще ни даде възможност е, ние от е, дълбините на политическото ни изтласкано, малко повече да се замислим за бъдещето. Ние през цялото време, когато е, даваме е, вотове чрез машината за само, самоцензуриране за, а всъщност мислим против, ние винаги мислим обърнати назад към миналото. А тогава, когато ние всем откровенно казваме против какво сме ние, ние се замислим за бъдещето. Само едно нещо предполагам, понеже разговора сигурно изглежда абсолютно си реалистичен, тъм може би е такъв. А, а, по... Значи има опция емпирично в много страни с а, против всички. Обикновено това е опция, която се въвежда от правителства, за да може да се намали опозиционния натиск върху това правителство. А, в този смисъл а, идеята, че бялата бюлетина като такава или появата на гласуването против всички е неманипулативна, и може да бъде напълно деконтекстуализиране, по същия начин, по което аз мисля, че легитимното твоето обвинение, че, а, за това, че деисторизирам, което мисля, че си абсолютно прав, в някакъв смисъл проблема за доверието и демокрацията. Така, че ако стоим на, тази, на това ниво на абстрактност, мисля, че много трудно е дори да не се съгласим, тъй като в някакъв смисъл така е. И така гласуват, и така гласуват. Какво точно искат... Може би не искат жреца, други искат просто светят вкъщи. Проблемът е, че в демократичните институции, които аз казвам, че трябва да институираме, а не да ги нали, и да вярваме в тяхното институиране, да имаме доверие в това, че ние можем да ги институираме, а не да се обръщаме назад и да възстановяваме, значи в тях има шанс за мислене напред към бъдещето. За някакво все пак. Връщане на бъдещето на политическата сцена. Докато обратното, значи мислене назад. Само това искам да кажа. Значи, само последното. Значи, когато ти взимаш и възстановяваш нещо, ти разбира се не го възстановяваш такова, каквото е. Един от начините въобще да мислиш бъдещето е през цялото време да мислиш, че възстановяваш миналото. И това е исторически класическа формула, през която ти през цялото време твърдиш за изчезнал златно време, правиш някакви институции, които мислиш, че са работили или не. Това не е защото това са тези институции, а защото, в смисъл, кругово казвам, между другото, в китайската идея за време, това, което бъдещето е пред тебе, А извинявай, миналото е пред тебе. Тъй като миналото е това, което виждаш. А и в този смисъл идеята, че е, това лесно разделяне на бъдеще и минало, в което твърдението, че нещо се възстановява, предполага махане на миналото, не, е, това е един от, е, на, на, премахване на бъдещето не е вярно. Това е един от начините да произвеждаш бъдеще, като през цялото време преинтерпретираш минало. Значи аз с удоволствие е, е, е, бих казал, че мисля също като Иван е, до е, тъй като ние да мислим бъдещето можем само чрез е, миналото. Ленин е мислил себе си чрез Роберс Пиер. И ние мислим, може да мислим себе си чрез Солон. Проблема е, е да си дадем е, ясни политически самокорективи това. Реакции. Коментари. Интересно беше. Макар, че точно когато стане много интересно, започне да стане неразбираемо. И затова някакси да го върнем в сферата на разбираемото. Аз идвам от друг ъгъл на социалните и хуманитарните науки, с други категории мисля и разбира се си го превеждам на моите категории. А, ще започна от това, което Иван го вълнува. Загубата на доверието в демократичните институции принцип думата доверие в тези науки, които занимават с управление, стана изключително важно в последните 30 години. И те беше описано на микроравнище как функционира доверието и как то осигурява социална кохезия, включително и добро функциониране на институциите. Само, че самото доверие не е първичен феномен. Доверието е хабитуален феномен. Той е с навик. Той е в сферата на несъзнав... социално несъзнаваното. И го осъзнаваше обикновено тогава, когато е нарушен. Преди, в други контексти, не се говореше за нарушаване на доверието, което пречи на функционирането на институциите, а се говореше за делегитимация на институциите. Аз ще ви върна към лилтар, който с това се занимава в някакъв. Там ставаше ясно, че за да могат да съществуват институциите, те имат а, легитимационна основа и тази легитимационна основа е голям разказ. И а, в този голям разказ има а, агент, agency, и този агент е ние народът. А, това, което споява ние народът, не е доверието. А то е някакъв, дру, някакъв друг феномен, да го наречем светска любов. Светска, хоризонтална любов между братята българи или между братата Руснаци и така нататък. Тоест, предполага се, че съществува една въображаема общност, модерна светска въображаема общност, наречена нация, и тя е споена. Нейната споеност и възможността, тя да бъде суверенна воля, позволява да има институции, позволява тези институции да функционират легитимно и най-накрая ги прави навични, този в тях има доверие. А, тогава стана ясно, че загубата на доверие е към големите разкази. Тя е много по-първична загуба на доверие отколкото към конкретни институции, президентството или към, и не само към големите разкази, вероятно и към големите общности от национален тип. А, да не навлизам в детайли, но наобщо казвам, но, а, глобализацията дисперсира тези общности по един или друг начин. И новите глобални институции, които възникват от типа на Световната банка, от, от, от типа на а, валутния фон, волтни и други такива неща. А, те са а, изключително важни економически регулатори, а, но те са а, институции, състоящи се от експерти и от бюрократи и те не са базирани на никакви общности. Те са в някакъв смисъл нелегитимни, защото са се самоназначили или са назначени от други експерти, но не са избрани по някакъв такъв а, демократичен начин. Зад тях не стоят суверени в резултат на което към тях трудно би могло да има доверие, тъй като доверието е вторичен феномен. То не може да бъде първично. Трябва да има зад, зад доверието, трябва да има любов, така да скажу. И то любов от светските. Ако тази любов се е разпаднала, като социална кохезия, тя трудно може да бъде възстановена с каквито и да е процедури. Тоест проблема е проблем за големия разказ. което, впрочем, Диан веднага хвана в позицията на опонента, и казват, ти говориш за доверието с главно да, субстанциализираш го, а, говориш за економиката, за обществото като, за ние като, и след което той направи абсолютно същото. Защото ако а, в риториката на Иван Къстъв се субстанциализира доверието, а в риториката... От нас, които. Моля? Ние, запетайка, тези от нас, които. Да, но в твоята риторика, Диане, по същия начин се субстанциализираше бъдещето. Никъде не се говореше за множеството. За множество бъдеща, не може да се каже тази. За много варианти на бъдещето и е, там се е, предпоставаше, че има някакво ние, което се обръща към бъдещето. Това някакси никак не е, никак не е сигурно. А, ни, моля, е своя протокол. Да, да, да, хубаво е. Аз не съм от вашето протокол. Искам да кажа, че там а, големия разказ е възобновен по особен начин. Той, вместо да бъде отопичен, той е станал еко аку, а, апокалиптичен. И а, се предполага, че всички рискове непременно се сумират и се превръщат в един голям риск. И а, името на риска е Гея. И, и някой говори от името на Гея, а след се кой говори от името на Гея? Критическите теоретици. Тоест, .е. в, в един момент се разпоизвеждат един голям разказ отново, и той се възпроизвежда силно риторически това би могло да събуди с харизмат... харизматичността на тази риторика, би могло да се събуди даже и доверие. Царът. Разбира се, може и да приспи. А, а, освен да събуди. Аз две неща. Ако съгласен съм за това, че когато ти започнеш да говори за доверието с главно да, вече си произвел голям разказ. Айде да видим тогава как се доверяваме. Има прекрасно социологическо проучване за това как се договеряват шофьорите на таксита в два града, в които има. А, много висока степен на убийство на шофьори на таксите. Значи, това е известна книга на Диего Гамбета. Крадовете са Белфаст и Нью-Йорк. Действие се развива края на 70-те, началото на 80-те години. И в двата града а, бе обичат да убиват шофьори. Въпросът е как шофьора решава кого взима в колата. Това е вече практически въпрос. Значи, ти трябва да се довериш. И се доверяваш през първото през опит. Започваш да рационализираш опит. Казва, че в Нью-Йорк шофьорите избягват да взимат Късно вечерта млади хора, много често черни, които те имат притеснението, че са взимали наркотици. Значи страха минава през това. В същото време в Белфаст не взимат в колата младежи, 22-23 годишни, които видимо не са взимали наркотици, но очите им блестят. Защото политическо е страха от това, кой може да те убие, значи друг е типа. То този е смисъл, първо доверието, този тип доверяване е силно контекстуално. То минава през опит, съвсем. Имаш обаче второ доверие. Отиваш на лекар. Как се доверяваш на лекаря? Ти се доверява, защото предполагаш, че той знае някакви специални неща, значи има този. Едно от интересните неща, за които се опитвам да кажа и в книгата, е, че това професионално доверие също се окава проблематично. Значи доверието в експертността като компетентност започва силно да бъде проблематизирано в момента. Първото нещо, което, примерно. Много хора правят след като отидат на лекаря, след това да влезат в Google и да проверят дали това, което доктор им е казал, отговаря на това, което са видяли в Google. А, в този смисъл изведнъж се оказва, че този тип легитимност през доверяване, през професия, през институция, това също се е проблематизирало. И този тип проблематизация вече има практически измерения. Но имаш третия тип доверие, мен това е за което говори Сашо, което е абсолютно необеснимо, защото изведнъж, защо нека си се доверяваш... Примерно много повече на хора, които са като теб. Ще дам пример, който много е а, известен в бихеврийската економика. Значи, те правят следния експеримент. Представете си два магазина, които са на едно и също разстояние от вашия дом. В единия цените са малко по-ефтини от другия, но в този, в който цените са малко по-скъпи, човека продавач е етнически българин. И те започват да проверяват откъде хората ще отидат да си купат. Значи, класически економически човек би трябвало да отиде да си купи в магазина, в който има по-ефтини цени. Продукта е абсолютно същия. Извърши се оказва обаче, че при експериментите се оказва, че повечето хора отиват и си купуват от магазина, в който продава българин. Защото това да размените на български, да попиташ, да кажеш нещо за сиренето, се оказва нещо изключително важно и в цялата да тая е на идентичността, се оказва, че този тип особено предпочитание доверявани и работи не може да бъде обяснено през опит и не може да бъде обяснено в смисъл през някаква експертиза. Има някаква общност и тази общност е произведена, може би, през голям разказ, през каквото и да било, но тя е много особена, защото позволяваме обществата да функционират при, при много по-минимални прилагания на правила и на всичко друго. И аз си мисля, че големия проблем, в крайна сметка, с този типове доверие, вече ако влеземе по този голям въпрос, е, че как ги удържиш, как ги произвеждаш. А, значи, поне в тази книга, това с което споря е, че хората започват да гледат на човека като на потребител. Значи, в смисъл, ако аз непрекъснато ти давам добър продукт, ти ще ми се доверяваш на базата на това, че примерно знаеш, че е прозрачно моето управление, че права едно или друго, Моя вътре е, че прозрачността до голяма степен прави нещо друго. Тя легитимира напълно такова параноично отношение към действителността. Едно от нещата свързани с прозрачността. Има много uh, изследвания импирични на тая тема. В момента изключително много съпрузи и съпруги uh, започват, почти като в шпионските филми, да поставят uh, различни такива механизми за подслушване, различни там джаджи вътре в рамките на семейството и правилите, защото самата идея за доверие започва да бъде свеждана до контрол. Значи аз не мога да се доверя на нещо, до което не мога да контролирам. Аз не мога да се доверя на нищо, което не виждам. Д ви проверката е виж форма на доверие. Значи, моите твърдения е следното, че происхода на доверието не минава през това. Значи идеята за контрол, която мониторинг и не знам какво, той не произвежда доверие. По, абсолют, по абсурден начин той в някакъв смисъл легитимира идеята за а, за тотална подозрителност и това в политиката е особено видимо, защото в момента в който вие започнете в смисъл, с ние да се отнасяш към всички политици като към престъпници, те също започват да се държат като престъпници, защото в някакъв смисъл това е те да започват да си говорят тихо, Примерно, ако мислят, че те подслушват, започват да си пишат. Нали? Нали? В смисъл, всички тези класически, със самото ни очакване произвеждат това, което се опитваш да премахнеш и затова е в този смисъл тя доста по-проста книга и не е толкова интересна, колкото да я не разказва. Тя се опитва да спори с това. Това е румънски научно-фантастичен разказ от 70-те години, публикуван списание Панорама, в който се разказва за едно общество, което е интересно дали това общество е демократично или не. В това общество всеки момент, който си изберат президент, вътре в тялото на президента се монтира адска машина. И всеки има в себе си мобилен телефон. След всяко решение на президента се дава да или не. И три пъти ако нетата са повече от датата, той избухва. От тази гледна точка, на нека си, в, в едната интерпретация, Иване, това е... Иване, имам няколко въпроса, по-скоро той е само един... Първо, много се радвам за новите ти изхващани за прозрачността, така да се каже, добре дошъл на борда. Но пак в шеговит тон за прозрачността, искам да подчертаващо от самото начало, че не ти си ме поканил, аз тук присъствам на сватбата от страната на Деян, така че няма да се сърдиш, че <съща> от тая страна ще погледна наказаното. Надявам се, че няма тук да продължим разговора, в стил ти мен уважаваш ли ме и междуличност доверие, може да го продължим по-нататък. Въпросите ти мен обичаш ли ме и така нататък, са на чаша въпроси. Последната част от разговора се изкриви точно в тази посока. Значи, трябва много ясно да знаем за коя плоскост ние разговаряме, нали? Когато говорим строго за политическо доверие, така да се придържаме и да... И самите примери, които даваме, общо следто да са там. Връщам се на Диан. Мисля, че Диан... Най-силната критика, която отправи, тя е концептуална критика, и точно тази критика искам да повторя, за да стане още повече ясна, е, е че в е, политиката в стоковия свят е стокова. И е, е стоково явление и че демокрацията е така най-адекватната форма, е, която се заражда е, политическа, да, да, която се заражда в, на определена фаза на развитието на пазарното общество. На, на, пасарната економика. От тук нататък за мен е без че проблемите, които наблюдаваме, хайде да ги датираме от 30 години, не знам дали има ясна датировка, но да речем от 30 години, безспорно, всички регистрират, спад на доверието в политиката, в политическото и така нататък, няма начин да не са свързани с а, това, което ги поражда. То безспорно е в а, сферата на економиката. От там нататък, ако искаме да търсим въпрос, отговор на въпроса, защо се случва това, очевидно, трябва да видим какво се е променило в тази економика, в характеристиките на производството за това време. Това такава економика ли е, каквато е била или не е. Тук най-вероятно ще достигнем до елементарни неща в промяната. Бретен-Лудското споразумение, ефективността на парите, отказа от златния стандарт, така, така, така. Ще стигнем най-вероятно и до ключовото изменение на капитализма, защото той не винаги кредит, винаги е имал кредит, но капитализма не е винаги бил а, така, роб на кредита. За мен думата доверие в контекста, в който разговаряме, трябва да свързваме пряко с думата кредит, ако ще економизираме а, разговора. И оттам нататък се присъединявам още веднъж към това, което Иван Диан каза за, за финала на всичко това. Значи ние в рамките на тази система, ние бъдеще няма да извадим и с никакво възстановяване на доверие няма да се справим. Така че много бих искал, ако можеш, Иване, да ми кажеш, да кажеш на всички, мислил ли си по посока на това, как ще економизираш тази хубава книга. Деян е написал 10 тезиса, така че е оставил 11-тия. <съква> <съква> <съква> <съква> <съква> това, което, това, което а, а, си мисля, че ако е, е вярно, че става дума за толкова голяма радикална промяна, за която говори Деян, а, тогава не е възможно и отношението между економическо и политическо да се мисли по този начин. За мен е политическото винаги имало своя автономно съществуване извън, просто да бъде надстройка над каквато и да било економическа система. От там идва голямо различие. Може би не съм прав. Да. Значи, твърде следното. Значи, как се преобразува политическото? Как изглежда политическото? Кризата на политическото като такова съм напълно съгласен, че съществува. Значи, в крайна сметка да... Мисля, че редукциониско свеждането да политическото изцяло до економическото. Това е, значи това може би е много грешна теза, но това е тезата, от която тръгвам. В този смисъл, си, в момента... Сега, в. Да. Микрофон. Не, не, не. Става дума следното. Ако, да от... да, да. ако, откажа... ако ме накараш да се откажа от тая теза и друга книга, в този смисъл го казвам, не с... А, значи, моята теза е, че политическото би могло да бъде мислено като автономно. Значи, то по не, че никакъв начин не е свързано с економическо или с културно. А, едно от нещата, които поне за мен е най-интересно в цялата тая трансформация, а, че до голяма степен културното започва да става в някакъв смисъл много по-важно от економическото в класическия смисъл на думата. А И до голяма степен ние не можем да разбереме какво се случва с идеята за избора, примерно за политически избор, ако си дадеме сметка, че в крайна сметка ти имаш повече в момента права и някак си реализираш в модерното общество, но може би си загубил власт. Как се е случило това? Факта, че всеки ден гласуваме за нещо, за евровизия, за не знам какво, за пето, за десето, по какъв начин се отразява на начинът през който мислиш политическия си вод. А, и този тип а, културно посредничество ми се вижда по-важно, отколкото просто да се опитам да разкажа как се е променило, примерно абсолютно съм съгласен, че кредитът функционира по различен начин, че въобще економическото функционира по различен начин. А, но гледай, потребителят в този смисъл не е просто потребител на стоки. И едно от основните а, а, неща, които ми се виждат очевидни за всеки от нас е, че ако е, има едно общество, 60-70 години, което много повече може да бъде разказано през нужда, и там са хладилниците, ти трябва да получиш всичко това, което има и другия. И в този смисъл социалната държава е изключително важна и тя работи, защото ти, ти дава един универсализиран продукт на модерността, от който имаш нужда. Сега изведнъж ти живееш в едно общество, в което Хората започват да искат неща, които само те да ги имат, които да са само техни. започва да се появяват едни такива нишови продукти, които ти да съществуваш в крайна сметка, да имаш нещо напълно различно от всички други. Това вече е друго общество и в този смисъл, в това общество за мен е отношението между икономическо и политическо няма тая логика, която ти предлагаш. Може би грешено, това е откъдето тръгвам. А, само секунда, искам да добавя към това, което Иван каза следното. А, значи, разликата, която той дава. А -а. Пералните и автомобилите и хладилниците, е разликата между потребността от тях и желанието да имаш това, което ти дава твоята дистинкция, това, което само ти го имаш и така нататъка, и така нататъка. Аз казвам, че това, което той разказва по отношение на желанието, е една а, а, едно страхмодерно потребление, а, нарича, а, което а, функционира чрез несъмнено, в което е, ние разбираме, че нещо ни е липсвало, че от нещо сме били лишени, лишени едва тогава, когато то бъде произведено. Е, това е, мене се ужасно и това означава една особена форма на лишеност. Аз това каза гръцката дума стересис, която е функция на това, че тази лишеност вече е преодолята. Значи, извинете, това е шантаж на Стръхмодерният капитализъм шантаж на а, а не може ли връщане малко към някакъв исторически контекст? 89-та година, аз като човек, който не разбира от тези много абстрактни неща, но като ж, прост журналист, 89-та година а, хората а, имаха някакво усещане, че са лишени от, от някакви неща, като, например, демокрация. Нали? Това бяха Имаше такива възгласи по площадите. А, какво се е случва от 89 до сега, през а, вашите две различни интерпретации, с а, доверието, че може това наше общество да произведе някакъв а, общ политически смисъл, от който да, има, да имат полза повече хора? В, в, говорим за, за България. Нашата много скромна, най-амбициозна задача на този фестивал е да видим какво се е случило от 89-та година насам в България. Да дадем отговори на въпроса какво се случи с доверието в институциите. Значи, Ирина, веднага искам да ти кажа, не може проблема, казах, че ми книгата на Иван, не може проблема да бъде задаван за кърджали на Европа. Uh -huh. Значи, Тук всичко ние го забелязваме, деформирано. Но проблемът е същия. И заедно с срубстването на Берлинската стена има Вашингтонска стена. Тя се нарича Вашингтонски консенсус. Е, Нейният дизайнер се нарича Джон Уилямсън и неговите 10 препоръки за економическа политика функционират като 10 божи заповеди, поне В Смисъл, Вашингтонския а, консенсус е разрушил е. доверието в нашето общество. По-трудно е. Значи, тук има и наследство, тук има а, несъмнено а, и а, това, което е произведено от Вашингтонския консенсус, а има и механизми, а, които са глокализираните мрежи, благодарение на които. А, нали, това е, е мрежовото а, засрещане а, на унези мрежи, които провеждат Вашингтонския консенсус и унези мрежи, които са били подготвени, мрежите на социализма, да се засрещнат с останалите. Това е очевидно. Това е механика. Андрей Райчев. Съзирам в това. А, аз мисля подобно на Иванче Иван, че си струва да се обсъжда голямата картина, не кърджилийската и деформация. Погледнето така, ми струва, че се базира на голямо доразумение това, като казвате. Откъде взимате, че те нямат довери? От две неща. Първо, Питате го, имаш ли доверие? Той е такова и майката, нямам никого доверие. Това е първото. И второто, искаш да гласуваш? Не. От тези две е, демонстрации, са, е, регистрирани в самосъзнанието, т.е. от тези два е, е, изкуствени факта на отношение на действителността, това не е самата действителност. Това е разказ за действителността, кратък. Те са гадове, няма да им гласувам. Това е много кратък, но разказ. Вие взимате, превръщате това в обективно в очевидния кавички и гълбоко погрезите според мен, и той няма доверие. Нищо подобно. Нищо подобно. Сми и факт, че той не ходи да гласува, значи, има доверие. И въпросът е, и въпросът е, защо не го прави, е отговорено веднага. Защото той не иска друго. Значи, ситуацията на политическата въобще, говоря за човек от златния милиард, въобще не е такава, той да избира между нещо и другото. Той иска повече. Общата типовата ситуация на, на лицето за ето в златни милиарди е, че иска същото, на повече за него. По-възможно за някой за сметка на някой друг, а най-хубаво за сметка на никой друг. И такива му разказват. За сметка на Земята, на Слънцето, на Небето, на науката. Повече същото. В Ситуация, в която искаш само повече, се случват две неща. Появяват са две условия за възможност за твоето съществуване, които са двете условия за възможност, защото на това, което да я нарича свръхмоделен капитализъм, или да го наречем просто по голямо съгласие, сегашното богато общество или сегашния златен милиард. Две неща се случват. Има две условия. При всяка задача. много останалите милиарди, Андрей. За тях също се иска повече. Бе, не е лошо да им дадат 2 долара на ден, 3 долара на ден. Да има фирма, която ще им даде 3 долара на ден. Това е той човек. Той иска същото. Той не иска друго. Никой тя... Няма въпрос. В сегашния на златен милиард, понеже е добре България Пропо, понеже е много добре. Няма въпрос, следователно, той не търси отговори. Няма въпрос, какви отговори. Политиците тия дете да му дадат отговори, той как дей работата. Но той има пълно доверие, че структурата на собствеността и властта ще се възпроизведе и тя е в негова полза. По тази причина, във всяка проблемна ситуация, световният консуматор иска две неща: повече и контрол. Усили контрола и дай повече. Тук влиза, разбира се, и това което Иван прекрасно е намерил, абсурдната рецепта, си прем, че спознат, че се обхванем, че Службата за защита се възстанови доверието и така нататък. Това си е просто вътрешно бюрократичен език, на който някой мести друг, един бърчен елита, а мести някакъв друг елит. Това няма никакво значение. Това няма никакво значение. Тъй като въпрос няма, а щом няма въпрос, значи не е лошо. Добре му е. Нищо, че хленчи. Той е много хленчи, естествено, Добре. защото той иска повече от другите. Еми да, повече от другите. Откъде, Андрей, решихте, че тези, които са отишли да гласуват с бели бюлетини, 83%. Откъде сте решили, не? това е много интересно, че те са още консуматори. Те са на границата. Това е много интересно. Ти мислиш, че си заобиколен от консуматори. Пред това ти си мислиш, че си заобиколен от златен милиард. Може би го мислиш, тъй като гледаш от златна клетка. Но златният милиард не зависи от златната клетка, през която се гледа. Аз гледам хората, които бъркат в кофите и така нататък. Те не искат по-голяма консумация, вярва ли? Искат да се наедат. Добър вечер, осветка за какво се казвам. Аз точно пък искам да погледна от е, другата страна, точно България и точно. Е, Загубеното доверие е тук. Нищо, че е къджали, нали Аз ми се струва, че ако оставиме диалога на това академично ниво, абсолютно никаква полза никой няма да може да извлече. И всъщност големият проблем на българската социална среда е това, че е изцяло провална на елита. Поне за мен е липсата на доверие пълен провал на елита. Интелектуалния елит на страната и политически елит на страната. Защото този разказ, примерно за който господин Кьосев говори, той не съществува. Значи няма разказ, който да осъществи връзката чрез миналото. Миналото е толкова идеологизирано, че е още на два лагера, които се бомбадират едни други, но не създават основа, която да, да доведе до някакво приобщаване на хората и до, точно до създаването на чувство за общност в тях, че не става дума само за някакво боричкане. Във властта. Нали. От друга страна, политически елит ми се струва, че до миналата година, до, до а, нали, протестите, функционираше изцяло на основата на, ако го упроста, на основата на разбирането за самоцелната власт. А това е също наследство от миналото. Значи, а, властта си е нещото, което трябва да вземем, и властта ни дава право на всичко останало, да манипулираме хората, да манипулираме економич, а, нали, финансови ресурси. И а, дори бих казал, че от гледна точка на връзката, тъй като прекалено много се акцентираше за капитализма, аз мисля, че дори капитализма не би трябвало да се подлага на съмнение, защото поне за сега няма альтернатива, но, но в Бих свързал економическата и политическата система по начин, че политическата подсигурява економическата. И факта, че ние произвеждаме 6000 евро на Кълпак нали, на година, а средно в Европа е 25-30 хиляди, показва колко некачествена всъщност е политическата система. И, и преди да тръгнем да се равним по другите и да кажем, е, ние сме като всички останали, иначе ще, ще дискутираме на, на академично ниво проблемите липса изцяло а, принос на, на елита за някакво практическо обясняване на живота, така че от една страна да се приобщат хората и да не се чувстват отритнати, но съвсем доскоро бих казал, че не само, че те не чуват, а, не чуват а, разказа, ами разказа, който е полуприкрит и който беше допреди протестите, беше, че а, народът е прост, значи такъв елита или народът е много лесен за манипулиране, защото идват някакви, хвърлят му някакви формули и той се лови на въдицата, нали? А всъщност няма този ангажимент от страна на елита, който да каже само взаимоотношенията международ и елит може да дадат някакъв разказ и този разказ при другите общества е въпрос на вековна традиция. Значи при нас отказа да се коментира комунизма, всъщност комунизма разбива традицията в България. Дори малката традиция, която е съществувала, тя е унищожена. И от тази гледна точка стига на положение, което... Започваме едно общество, което никой не е подготвен за него. Две-три поколения всъщност са подготвени по-скоро на основата на старото мислене, което го превеждат и го прилагат. И никой не тръгва да казва, ей, това, което сме. Ама за това общество не са подготвени никъде. Това ви съобщаваме тук. И това е наш проблем. Това също. вие мислите, че не са подготвени. Но самия факт, че хората живеят многократно по-добре, значи системата им функционира много по-добре. Ваша левичарска, бъдеща левичарска позиция е такава. Вие искате да отречете капитализма, но това не значи, че, че нещо ще стане от това отричане, нали. Вие имате интелектуално право да го направите. Въпросът е, какво в България днеска би могло да се каже полезно, за да възстанови разказа и за да възстанови някакво доверие, защото никой до сега не виждам да прави елементарно усилие. И ако никой не прави това усилие, няма и да има развой. За 32 години ги извиважи, Шишпан говорите. Добре, ясна. А, според мен е ясен този въпрос. Някой а, от вас искали да отговори на този въпрос? С, според мен това не е въпрос, това е позиция, която... Н... И аз, това, което съм напълно съгласен е, че в крайна сметка има и контекстуален въпрос какво mm -hmm. се случва и нали, кога не се случва, което не може да бъде на единствено на високо ниво разгледано. Има въпрос, който на мен пък ми е много интересен да задам. А, покрай а, социологията, която излезе във връзка с 25 годишнината, която, пред, която предполагам сте виждали. Изключително високи нива на недоверие към всичко последните 25 години. Сравнително високи, не сравнително, много високи нива на доверие към преди 89-та година. Един интелектуален експеримент, който се опитва да си представя е следния. Представете си 25 години след 44-та година. По това време, значи не говоря само за България, 67-ма, 68-ма, 69-та година, част от страните в източния блок са разтърсени от големи кризи. Как би изглеждало, Социологическо проучване, правено тогава, което би му говори свободно социологическо проучване, ме интересуват данните, интересува ме друго. А, интересува ме как дефинираме какво е криза на системата, тъй като аз мисля, че това е свързано, което и колегата каза. Криза на какво? Една от особеностите на кризата 68-69 година е, че се появява много силно неприемане на това как функционира сегашното. Но тази криза, включително в страни тогава като Чехословакия, като Полша, е криза от позицията на един възможен социализъм, който не е реализиран. Всъщност легитимността на системата идва не от това, което се случва сега, а от това, че би могло да се случва по друг начин. Значи, това е последната в някакъв смисъл релегитимация. Сега има нещо интересно. Значи, хората са недоволни от това, което става, но в същото време те са недоволни от това, което става тук, а не от това, което става с капитализма въобще. И тук мисля, че е преди това е интересният въпрос да потръгнем до каква степен проблеми, които реално съществуват тук, отхвърляне на практики, които съществуват тук, се мислят като проблеми на глобалния капитализъм и до каква степен те се мислят като проблема на българска действителност, която, независимо как се обясняваме, произвежда това. Казвам го защото ако преди преместването е към бъдещето, значи в смисъл кризата се преживява и се прелегитимира през това, че бъдещето ни е дадено, сега пространствено, ти казваш, да, този проблем го има тук, но той не е проблем на системата като такава, той е проблем на българската система и затова през цялото време тя била сравнявана с нещо друго говорено. А, за мен това, тъй като все пак данните са много силни, има някак... сега аз не мисля, че а, част от тях бяха интерпретирани, понеже в а, учебниците не пише достатъчно по един или друг период, затова хората имали такива данни. А, между другото отношението към историята е напълно променено. В момента в който имате история, по която се гуглва, много е трудно да има голям разказ, тъй като през цялото време Google произвежда малки разкази. Значи непрекъснато нещата не се явяват свързани помежду си, те се явяват по друг начин. Те се явяват своята индивидуалност ти питаш за нещо, за някого, ти не питаш за това какво се е случило въобще. Между другото, другото нещо, което според мен е също рязко се променя на базата на също до голяма степен нови технологии, ако преди в един свят, в който може би има телефони, но те не се използват по начина, по който сега, хората са принудени много повече, всеки от нас, е заставен да общува много повече с други поколения. Значи, прибираш се в къщи и баба ти, дядо ти, и смисъл, и някакси... Ти можеш да ги обичаш, не ги обичаш, в повечето случаи ги обичаш, но ти си говориш с тях, ако искаш с някой да си говориш. В момента има поколения, които почти непрекъснато говорят само помежду си. Значи, говорят със свои приятели, със ученици, затворене. Значи, този чисто междупоколенчески общуване е силно проблематизирано през новите технологии. И според мен това рязко променя също самата идея за история. Извънш историята бива силно персонализирана. Изчезва разка, защото се появяват картинки. Ако повидите все пак хората какво главно си разменят, значи много повече образи. Не, не, напротив, не, аз не го казвам, не, аз мисля, че това е, това е реален проблем, защото пък това, когато хората излезат на улицата, се оказва, че е останало единствено, а, са някакви спомени за разказ. Значи, мен това беше едно от нещата, което ми направи най-силно впечатление, по време на протестите в февруари. Когато се протестира покрай нещо супер конкретно, става дума, сметки за парно, и хората трябва да изразят някаква позиция, това, което изразявате през пеене на възраждански песни. Не знам, не, не мисля. Деян. Деян на микрофон. Да, на микрофона. Извинявам се. Тъй като проблема, много локалният проблем, острашава да стане глобален, поне що се отнася до тук, искам съвсем кратко да кажа, аз изобщо не съм изгубил чите си разликата а, между това, което става в Кърджелина Европа, и което става там и така нататък. А, и искам накратко с алюзия да ви кажа каква според мен е разликата. Значи в, не, в това няма да става дума за политика, за комунисти, за мръсници и така нататък. А проблемът е в следното. Има един вид. И в този вид има някакъв пияница, а, който пияница, като свръща в къщи, трябва първата си обувка, тръска втората си обувка и така нататък. Събужда човека отдолу. Той търпи известно време. Най-накрая звъни на звънеца и казва, извинявай, няма ли най сетне да престанеш да ми тръскаш тези обувки? Онзи се връща. Значи онзи е българския политик, тръска първата обувка и в този момент се сеща и не втората обувка. Значи това е специфичното. ми доверие в. Тази. Политици, моето лично, поне че не трябва втората обувка, и този отдолу чака половин час, качва се горе и каза, много те да моля, хвърли втората обувка, за да мога да заспя. Значи, представете си, тогава, когато този, който живее отгоре, не е един политик, е политическа становка, когато живее в момента над нас отгоре. Това е моето недоверие поне за сега. Добрата новина че поне не са боси хората. Мали? Въпросът е тук. А, аз първо искам да се опитам да обясня за 84% бели бюллетини. И според мен е добро обяснение би било детето, което плаче и не знае, мля... и, и не казва мляко ли иска или каквото е друго там, накало се. Тоест а, това е едно ясно не от хората и те очакват и в тяхната глава, както е според архио, архетипа на е поЮнг, По Юнг, в тяхната глава те имат племе или семейство и това е знака, коя той, коя, който те ще дадат друг знак, няма да зададат. Също така, а, опитвайки се да го разгледате из чисто абстрактно, вие не стигате до никакво заключение. Според мен точка е напълно, а, гледната точка е напълно грешна. А, а, а, мисля, че трябва да се подходи с... Поне моят поглед е да го приравня към а, мотивация. Или че доверието е форма на мотивация, или че... Не съм сигурен, или мотивацията е форма на доверие. Защо? За да заработи това... А, а, е, Една хубава теория има Goal Go-Setting Theory, мотивационна тя, не знам как да я преведа сега в момента, а, която директно реферира към а, старите текстове от Библията или по-скоро от четирите Евангелия, където ясно е показано как лидера трябва да води. Аз, от моя гледна точка това е посланието на Евангелията. Нали? А, така по гледното, искам да просто да кажа, че гледната точка според мен ви е изцяло грешна, не знам какво мисли. Това е отговорност на лидера и той трябва да, държи, да се държи като в кавички Исус. Мерси. Аз искам да бъде леко охлаждане на този патус, да се мисли е, недоверието като нещо лошо. Задължително той Иван, между другото, не мисли в този ключ. Но като жили ли се оформя така, такъв, такъв консенсус в разговора в залата? Значи, Дайте да си дадем сметка, че многото доверие е много лошо нещо. Замете Путин. В момента 80 и няколко процента доверие е тежка работа. А, така че а, демокрацията, действително, представителната демокрация, съвременната либерална демокрация, тя работи през институционализирано недоверие. Тя е хибридно нещо от една страна работи на принципа на доверието доколкото за да делегираш суверенна власт, друг да взима решение вместо теб, ти трябва така да се каже да му дадеш доверие и да му прехвърлиш правата си по теорията за обществения договор, ако искате ти по друг начин, ще го мисля. А, но от друга страна ще му сложиш мандат, ще го ограничиш във времето, ще направиш ротационен принцип, в някои случаи ще искаш да му сложиш и бомба, ще разделиш властите, пък на всичкото отгоре ще въведеш и тия контрадемократични форми, за които Пьер Лозан Валон, цитирания, е, добре е написал. Така, че е, доверието не е панацея. Да започнем от тук. Напротив, недоверието е много важно за функционирането на демокрацията. Това не е болест на демокрациите, включително и на българската. Тя не е срината от това, че нямаме доверие в политиците, напротив, функционира като демокрация. И е, тук, нека да кажем нещо за генезиса на нашите свръхвисоки високи очаквания, че, че, така, че, че трябва да има доверие в политиката. А, на принципа на безкрайното доверие а, течеше гласуването в комунистическия режим. А, като падна комунистическия режим, обаче ние не се разделихме с всички утопии на този режим. И очаквахме, че ще дойдат и сега истинските политици, които наистина ще ни представляват за разлика от предишните. И 20-ти на години се въртя тая поча с търсенето на Спасителя. Тоест, на кой да делегираме максимално доверие, и той го оправдае най-накрая. Е, това свърши. Значи, този мит отново свърши, той свършва е, в цял свят. Този мит е, се поизчерпва, защото е, е, действително, е, особено в е, общества на риска от съвременния тип, е ясно, че нямаш чиста експертност. Тоест, никога няма на кой да делегираш окончателно доверие. И въпреки това здравият разум във всички съвремени, добре функциониращи общества, въпреки това недоверие, въпреки, че не може да се мисли максимално доверие, казва бе, трябва да, трябва да имаме някакво доверие и пускаме системата да работи всъщност. Пускаме елитите да управляват, пускаме пак партиите да редат пасианса, пак пускаме експертите да правят това, което правят. И така се възпроизвежда системата. В този смисъл, нали, вярвам... Вярваме в недоверието, това, което е мотото на книгата на Ивана. И, и сега вече тук въпросът за това, има ли такова, такава гледна точка, от която да можем да преодолем целия капитализъм наведнъж това, което Деян казва. И аз а, Добре, да, да, да, да. трябва да го трансгресираме бързо, с а, съответни форми на трансцендиране на статуквото като цяло. Така разбирам аз това, Лелен, религиозен с... Добре, трябва да, трябва, да кажа, да. Не знам как ще го преодолявам. Но той ще трябва да се обясни, но това, което той казва е, че ние, капитализма като цяло, свръхмодерния капитализъм е нещо лошо. Трябва да намерим начин да го преодоляваме. От консумация... да, да той казва отказ даже от uh, производителност. Това е вече свръхтежка. Може би, ако се откажем да работим, действително ще преодолеем капитализма. Не знам. Но, а, само изтърпете ме с един аргумент. А, първо, аз не виждам, така да се каже, тая индексична гледна точка, при която такава позиция, каквото Дян Диан Даянов, Ален Бадю, Жижек и няколко хиляди докторанти, анархисти в цял свят по хуманитарните и философските да, департаменти. Да. А, такава гледна точка, тя няма своята индексичност в практическия живот. Тоест, не можеш от първо лице и правейки някакви неща, да я поддържаш перманентно. Трябва да бленуваш отказ от живеене, за да можеш да я поддържаш. И тя става една такава риторика, <съква> която губи почва. Губи почва в. А скептично апокалиптична е, да, разбира се. Мистична от всякакъв тип. Така, много неща можем да натоварим тук. <съква> Обаче. А... Най-парадоксалното нещо е, че. Този тип лява радикална критика, която изисква прекъсване на статуквото, смяна на системата, абсолютна революционна трансформация, без да заявява как, осланяйки се на бъдещето, тази риторика всъщност пледира за едно максимално доверие, но не казва кой и как ще го представлява. Може ще има да отговаря този път по-дълго от мене. Аз искам само нещо много важно да кажа, защото благодарение на, а, на Митко Вацов, който а, прекрасно систематизира дебата, да кажа всъщност за мене какво беше най-важното за мене в книгата. Значи, няма никакво съмнение в това, че недоверието овластява хората. Значи, абсолютно вярващия човек е човек, който няма никаква власт. Значи, Детето е абсолютно вярващо в майка си. Въпрос е, има ли такъв предел на радикализиране на недоверието, което от механизъм на увластяване започва да се превръща в механизъм на загуба на, на власт. И за разлика от а, а, хора, като разъвала, аз мисля, че има. Значи мисля, че едно общество, в което ти вярваш не просто не вярваш на властта, не вярваш на никого, всъщност ти си загубил възможността да упражняваш каквато и да било власт. От тази гледна точка не става дума за абсолютно доверие, а съществуват ли такива критични прагове на доверие, под които в крайна сметка това, което изглежда нали, някакси овластяващо, се оказва, че ти отнема власт. Тъй като Розовелън е за мен много важен в този разговор, тук е разликата. Аз твърда, че има. И че в крайна сметка едно от особените неща, които могат да бъдат видяни, особено в, между другото, в тази модерна анархистична политика, е, че страха от това да не бъдеш грешно представен, да не те подведат, да не те излъжат, изведнъж се превръща в ситуация, в която ти не можеш да произведеш никаква промяна. И някой път е по-добре да повярваш с риск да те излъжат, отколкото през цялото време да не вярваш на нищо, тъй като тогава колективното действие става невъзможно. Това е всъщност, както се казва а, книгата за хора, разказани между 10 и 15 и 10, 10, без 15 и 10 без 10. Деян, трябва да отговаря на Митковацов, още. Да, добре, значи едината на това, което Иван Кръстев нарича да продуктивно недоверие, аз не я засегнах. Я съм твърдо. Микрофон. Това, надали изобщо трябва да се съмняваме. Надали изобщо трябва да се съмняваме. Значи, защото вълно няма да говоря ни така, изнявам се за лапсуса. Сега, първо, да махнем този апокалипсис. Аз казах толкова Очевидно, че проблемът е как. Проблемът е как. Второ, безболезнено. И едва трето, да минеме. И проблема е преди всичко да можем да мислим, за да разберем това как. Значи, никъде апокалипсис тук нямаше, освен като предупреждение. Както казва Дайван uh, Джаред, ние така един, че ще решим нашите е, екологични проблеми, които са надвиснени от нашите глави. Проблемът е как? Един от една от тези възможности е Колобсън. Това казва той, не казвам аз. Никакъв е, апокалипсис не тръцете, много ви моля. Как? Значи, за как? Това е много дълго, много теоретично, малко излишно. Но да кажем, що се отнася до демокрацията. Аз, може би малко хулигански, скицирах преди време, и то, защото се е досъх, то аз преди много време съм го този доклад, за е, форми на демокрацията, които е, е, биха могли да дадат нови политически аксиоматики, е, нови технологии, които е, доста да замислят политическата класа. Значи най-малко мога да обвинен обвинена, това, че не мисля как. Но казвам, че задължително дължително условие, несъмнено, и тук аз съм вебелиянец и го казвам като социолог, а не като пророк, който е паднал от някъде. Нали, че всичко това е възможно. Няма как да бъде иначе възможно, освен чрез нова религиозна етика и нов Икономически и политически. Ето, казвам само това. А, това е теоретично. Има ли го? Няма ли го? Това е проблем за много интересно обсъждане, на сега. Ако се инструментализира въпросния негативен вод, белия вод, може ли да има някакви ефекти върху системата? Там с изяждането на определени мандати, промяна на. А, представителността, тези неща, те могат ли да проработят в някаква посока според вас? Сказва, изядена, изядена бялата бюлетина продължава да е бяла. А, а, ама може би Даян не мисли така, не знам, за това питам. Значи аз тема си разказвам статията, само ще препоръчам в култура. А, там аз съм разказвал а, как а, и мога да го разкажа Микрофон. като електорарен социолог вече, а, как а, биха могли да съброят е, белите бюлетини, защо вместо бели бюлетини ние трябва да имаме е, съвсем откровенно отрицателни, е, че ние трябва да избираме как да избираме. Това не е много безболезнено. То, това е много сложно. Сло, а слож, не, сложна, само, какив... че не е безболезнено. Това е особено болезнено и особено болезнено за политическите класи. И аз не казвам, че това, значи, преди всичко за мен това трябва да стане като електорална социология. А едва след това, тъй като иначе да бият и могат и да убият. Но така или иначе, много интересно ще, ще бъде политическа геометрия на пленарната зала. Аз мисля, че дори само да я видят, ако направим едно такова изследване, как ще изглежда същата тази пленарна зала, нали където сега е политическата стоножка, съвсем очевидно, ще се стреснат поне според моите Ама това няма ли да даде прекомерна тежест на мълцината, които са там? А, в смисъл това, може би, даже ще има обратен а, ефект. А, прекалено овластяване на тези, които са вътре, тъй като нулите са нули, така или иначе? А, значи, там, където имаме рисково общество, имаме най-различни рискове. Рисковете, в нашето общество могат да бъдат. От политическата класа като такава. Може да бъде от олигархията. Може да бъде от е, авторитарен лидер. И така, нататък, и така нататък. Ние трябва да можем да избираме, казвам аз, как да избираме. Ние трябва да сменим не изборния кодекс с неговите технологии, а ние трябва да изберем, е, сменим политически акционами на изборния кодекс и да може да избираме в зависимост от рисковете, които са надвиснали над главите. До тук? Да. Защо? да. да Но, Ясно, Защото е, ние искаме да избираме рационално и искаме рационално да не бъдем подложени на тези рискове и на това, което е надвиснало над главите ни. Не, аз, не, а, ми, мисля, че в смисъл, понеже времето напред, ако, поне, а, ако ми разрешите спомена 91 година, 5 или 6, поне двама, мисля, че Сашо Йосев и, и, и речев участваха, проведохме един високо разговор след а, опита за преврат в Съветския съюз. И в следващия брой на вестни култура а, се появи рецензия на колега, който написа, на фронтовата линия седят шестима педераси и плетат. А проблема на това високо ниво на дебатиране на дебатирана част от проблемите е, че нека си винаги е възможно, нек си е като се излезе човек и каже без какво точно си говоря, да кажа без седа, ще имам педараци <ръкъм> на продължавате линии и плетат. <ръкъм> <ръкъм> <рък> това финала ли Въпроси? А, има ли някой, който на всяка цена иска да каже нещо в този момент? Сега, със сигурност много хора са неудовлетворени от този разговор, защото беше високотеоретичен. Той прилича на разговорите между инженерите на Вълво и на БМВ, които финни неща под двигателя обсъждат. Само те си ги разбират, но в последна сметка, ако не ги обсъдят, една от двете коли ще отпадне, така да скажу. А, аз искам да сложа нещо на масата, което Иван започна, и аз ще го подкрепя в това отношение. Очевидно се делим на две групи от хора, поне на две групи. Едната смята, че политическото няма автономия. И то изцяло зависи от съвременния късномодерен, постмодерен, свръхмодерен, глобален къвторичките капитализъм. И за да си оправим политическите кризи, трябва да мислим капитализма през исторически граници. Другите, като Иван и като мен, мислят, че политическото има автономия, че може да има собствени кризи и че не всички кризи в политическото постичат от, от капиталистическата економика. Впрочем, аз мисля, и това вече конкретно за България, мисля, че българския пример е тъкно такъв. Българската политическа криза не произлиза от економиката, а от криминализация на економиката и от а, липса на върховенството на закона. Накратко казвам. Сашо, само секунда. извинявай, това е дуплика. И става дума за следното. Значи, Иван нормативно мисли автономията на политическото, а той дескриптивно си дава сметка, че много от политическите избори не са в рамките на политическото. И т.е. то не е автономно. И бюджетният дефицит е ефицит, един от тези случаи. има да. влияние. Да. Значи той много иска, както може би и мен ми се, иска политическото да е политическо. Но от това, че нещо много ни се иска, сега е такава, такива са практическите обстоятелства, че това сега не се случва не само е, в Кърджали, това не се случва никъде, тъй като политиката е бизнесифицирана, тъй като изкуството е бизнесфицирано и така нататък, и така нататък. И там не се струва толкова очевидно и да се казва... Микрофон. Това, значи да казва, че има листове върху масата. Но, Андрей Андрей Райчев. Извинявайте, прекъсах ли някого? Окей, okay, аз съм накратко ще кажа. Значи, тъй като господстващите мисли са мислите на господстващите, както е казал Карл Маркс, в света, в света в момента, в описанията на света, постепенно и безобразно бяха извадени две думи и бяха заменени с много, с серия от много думи. Изведени са думите собственост и власт. Вместо това се говори за институции, за, за прозрачности, за значи това вместо власт, и вместо собственост се говори за економика, за развитие, за ръст и такива работи. Значи, съждението, което сега се състави, е следното. Собствеността и властта са независими фактори. И проблема на властта си е отделен, а в собствеността проблема е, че те са престъпници. Чувате ли? Това е, каза той на класически язик, казвам. Понеже казано по класически язик, това е просто глупово. Никой няма е да се каже така, и се каже както сега ще го каза. Руж. Така, моя въпрос е към Деян и то е, а, за да бъде вярна вашата теза, че напълно сводима политиката до разрешаване на някакви. Икономически проблеми, би трябвало същия проблем с доверието в политическото, в институциите, да го имаме и на ниво а, доверие и липса на такова към пазара. Кои са признаците за такава тотална липса на доверие в пазара, за която говори а, Иван, като а, присъстваща в а, политиката? А, трябва да ни покажете, че става дума за а, хомогенна, една и съща форма на, на, на проблем. А, не е очевидно. А, значи, от това, което чух, съм казал много малко. А, а, значи, преди всичко, а, никъде не съм казал, че а, няма разграничение между политическо. В модерния капитализъм това не е така и в едно общество това може би няма да бъде така. Но сега политическото и економическото са хибридизирани. Това мен ми се струва очевидно. Не мога да го докажа за 5 минути. Това е очевидно. Значи мога да кажа също така. Аз не слагам никакво равенство между недоверието в политически и в економическите институции на този капитализъм, в който живеем, но съм склонен да предположа и го предположих по времето на доклада, че недоверието в политическите институции на съхмодерния капитализъм именно поради това, че сега има тази хибридност между политика и економика, може би се дължи преди всичко в, недовери... в недоверието към економическите институции и по-точно тези от вашингтонската страна на господин Джон Уилям. За лявото, сега, е много важно да стигне до там, че да кажат, може би това е така. Аз лично съм доволен от това. Не да ми кажат, така е, а да ми кажат тези, които до вчера изобщо не са могли да го мислят, може би това е така. Благодарен, благодарен съм ти. слагаме точката на този дебат, <съща> многоточието на този дебат с недоверие в uh, разказа за Вашингтонския консенсус и <съща> или голямо доверие в него. Благодаря Ви.